Lofzata dhe falënderimet i takojnë vetëm Allahu xhallaluhu. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Ti falje, ndihmë kërkojmë salavat dhe selamut për shëndetit më të plotë mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Mishokët e ti besnik mbi familjen e ti të ndarshme dhe mbi çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e Muhammedit me të mirëa deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë të ta plotësojmë këtë cikël varde ligjëratave, ku folëm për shumë për imamave dhe kjo është pjesa e katërt e e shkrimit të imamit të katërt të 14 katër hebeve, ai është imam Ahmedi dhe sot do ta përfundojmë me lein Allahut subhanehu ve teala dhe ndoshta do të jetë ligjërata e fundit për shkak ka saj të cilën po për e porciellim prej prej rrethonave, nëse kemi mundësi do ta plotësojmë me një ligjëratë, nëse jo kjo do të jetë e fundit në shumisat e gjasave. Pra sot do ta përfundojmë eh uh, deshapijën nga skena e Imam Ahmedit, profundi i jetës së tij, se si është uh, zgjidhi problemi i bidagjive të asaj kohe te zile dhe xehmia, me të cilën kam se është provu Imam Imam Ahmedi. Me vdekjen e Mu'tasimit, me vdekjen e Mu'tasimit, uh, e mar xhilafetin dyali ti, i cili është quajtur Al-Wathiq Billah. Këto ka pasën Al-Wathiq. Amar Khilafeti në vitin 227 të hijgjit Dikon dheri në 230 apo dheri në vitin 232 të hijgjit Në këtë periud Në këtë periud nuk ndodhë Dhe qka e madhe Pra nuk theje të lisonojti në vend Ku ka qenë Mirë po ndalët e sprova e madhe Ndalët e sprova Sprova e madhe Dhe thamë se Qa ka bo vathiku me Ahmedin I ka thanë Largoju prej Bagdadit Mu'tasim dhe ka pengu nga dersi. Ky është djali par i parë i Mu'tasimit. Dhe me vdekjen e këtij në vitin 232 e madh xilafetin, ai tili është djali i dyt i Mu'tasimit, ai është Al-Mutawakkil al-Allah. Këtu i jepën mendos emra. Al-Mutawakkil e marr xilafetin, xilafeti i tij në thonë drejtarët ka qenë brej zgjidhjeve dhe çlirimeve të elisunedit. Por drejtarët e kanë llogaritë sa mutawakkili është për imperatorin e Zot e ka sjell dhe e ka zhvendos pozicionin e Elisunedit në vendin e vet. Prandaj thot Imam Dhahabiu nga Hameli Mijaj ima, Imam Ahmedit Imam Muhamedit waliy al-Mutawakkil Ja'faru fa adhhar Allahu as-sunna wa farraja an-nas. Thot dhe kur e morr pushtetin Mutawakkili. Kjo është djali i Muqtasimit. E motësimi djali i Harunit, Harur Rashidit Pro kjo është nipi i Harun e er Rashidit Thotë kërë e murë këpë u shtetin e shfa që i sunetin Pro e këthejnë vendin e vetë ku kanë qenë muslimanët dhe i liroj njërzit Kanë e ka, ka përqëllim i, li, i, i liroj njërzit Kretët është kënë sprovue, këtët është kënë burgos Këtët është kënë tërturue, që me thanë fjallën e gabuar dhe të e, devijuar i kaliruki Pro kërë ka këthi në vend, atë që a duhet, duhet me këthi Dhe ka këthi ima Mahmedin në vendin e vetë Pro ka fillu e ima Mahmedin me kalzu derz, me majt Ligerata Me kalzu aditin e pingamberit, sallallahu aleyhi sallam Neve dhe zë duhet flasim shumë për këtë periud, nga se dhe këtë periud e shumë e gjatë Dhe se koha nuk premton Dhe sa neve duhet mundar dhe disa prej mësimeve të ima Mahmedin Nga se ju dheri tani e patë se kemi folë më shumë për jetën e ti u njëjtë natës sika sika çarkulloa ndërsa ne dëshirojmë ndalë disa prej fjalëve të tij, porosive të tij, çka ju ka lanë muslimanëve për porosive. Do sa sa ju ka lanë kë prej prej mësimeve nga jeta e tij, kjo është e madhe. Nuk ka mesele fes. fes. të fesë. Vetëm si Muhammedi ka folur atë. Hiç nuk ekziston asnjë meselë fesë. Nga më e madha deri te më imta, deri te më imta që ekziston vetëm si Muhammedi ka folur. Andaj ka dit një milion transmitimin nga pingamberi sallallahu aleyhi vësallem Andaj kjo për ju tani e mu të vëkili të shumë e gatë, mirë bëneve do të shkurtojmë Ajo që ka ndohë dhe zër, është se mu të vëkili e ndryshon shtetit, e ndryshon nga emira Dhe i qon letëri më Mahmedit së do në mu pa me ta, mu taku me ta, por së Ahmedi nuk do Më Mahmedi nuk do në mu, mu pa me ta, dhe i thot, nëse ti do në me mdihmu muhe, atare pranoma këtë kërkesi që la është kërkesa, i thot mu të vëkilit krejt që ka zdu me ba, mu së më dëtyro dhe, dhe me këtë fjal ta njëtën pasaj e ka, e ka mbojt peng dhe moni Mahmet i Mahometi ka thonë, a do me mni mu a do në ti me shfaq fejnë e zotit e bare kjeve tela, po ka thonë, që ka do që une nuk e du mu së më dëtyro atëre, mu të vëkili mundohet herba se ere, me ndih mu, pra me la që ka me la me la gabimin e babës vet muhtosimit, i sile ka rrej Ek së mërar A në shpesher mu të vëkili dhe kur ka qenë Dhe monë, para se më bëhë khalife I ka thonë babës vetë O babë, si e rraj këtë njeri Si e torturon këtë njeri A i që i ka thonë më të simi I që ka thonë, e së sa konë alim Ka thonë që shtu po thënë në le matë Unë shëmë alim, unë nuk i di kito mesejle A në të ndërua lexër, mu të vëkili është mundu e shpesher mu afru me Ahmedin Por Ahmedis ka pas dëshirë ika çu dirham, ika çu dinar, altan, ska planua derisa shpesh har kur ia ka ngushtuar ai postieri, pranoi se te xhalifusi jan. Ka thonë edhi xhalifja, çu shemi mordvaç, çka s'du, mos të ngushtoje. Dhe gjithmonë kur ka dosh mi thon diçka, ka thonë imi mordvaç me xhalifën, çka nuk du, nuk nuk um ngushton. Ekso marr. Derisa shpesh har, thot i thoshta Salihu, djali i tina, o bab, marr se kenë nevoj. Merë se kena nevoj A dherë i thonë të Jo, birjem, këto janë ditë pakta Cë du të mikaluë Nuk ka nevoj me, me morë Prej pasurisë se, se këti njeri ju E kështu më rafë, një ditë për ditëve Djali këti më të vëkilit E në të zbilla, ka pas një djali Djali e khalifës e, I qonë selam Mahmedit, I mëmahmedit I thotë Gjyshja e don me donë me të pa Dëmonë në më të vëkilit Donë me të pa A dherë Pranon ima Mahmedi Me shku me e pa Dhe ato dalin balkon Dhe mutevëkilit i ka thonë Ahmedi Ska onët i mutakua Mutevëkili pilarg e ka përcil Ima Mahmedi Ka ardhë Me të zbilla Me këtë djallin e khalifës Ta shohë nane mutevëkilit Atare kure shef Nane mutevëkilit Ima Mahmedi I thot djallin dhe Allah, Allah e fi Ha edhe rëgjull Thotë tut ju Allah Tut ju Allah Raport me këtë njeri ka thon a këtnjeri e keni torturu a këtnjeri i cili prej si ta shif shifot që nuk e do kët dunjë po e don do e ahiretin dhe gallon ki frik Allahun drejtoi atë punë që ka të bëjë njerëzit me këtnjeri edhe e, kështu me radh takohen domethan pastaj tu dal prej aty vendit prej aty vendit ku janë takuar i thot Imam Ahmedi disa proncësa vetë dhe, dhe djema vetë thot hasniu për para çuni mos të ket njerëzi se mendon njerëzi çka si kena bëo domon kena or Dhe khalifja i muslimaneve dhe mendojnë se Mo mune me shku mendja në diqka dgabume Eksu me radhë dhe deri sa ka qenë më të vëkili Vajshdimisht ka të ndu me ndëru Me e, i dhanë respekt ima Mahmedit Me i dhanë disa pasturit desa njerë për herave Këtë jali vet i madhi Salihu Thamë i Mahmedit i ka të djenë I madhi Salihu për një gruje për një gruje së tjetër Abdullah dhe i ka disa për fmi tjetë Dëse nuk njëhet, ishtot imam dhebi, nuk njëhet istoria E tëre këtë dhja në hoxalar, hoxalar të mdoj Saliju, kër o martu, ka dal në veti Kër s'ka pranu me mur pare baba vetë I kanë shku postirit të gjalliverë Ka thonë, meri ti, meri ti Dhe her paseri i ka refuzu Po një arperave, i ka mur, i ka mur dhe pare Ju kanë dasht Dhe mervesh imam ahmejdi Dhe ka qeni ditë për ditëve shumë i unët S'kam pas ku që në shpyrë Shkojnë e mledhën do milë që je përmendëm në për vendet ku kanë mbet, mbetja e fabrikës Apo të vendit ku të mulliri ku e kanë bëhe milë mbetja e funit dhe pjekin të shpia e salihur Edhe i thonë Ahmedit, dhe të transmitimi dhe s'kishtë të hangër 3 ditë buk Edhe ju ka thonë ku e kini pjekit buk, ka thonë të shporeti salihur Ka thonë këtha në masë Ka thonë pëse me këthimas, ka thonë se a i ka pranur dhurata për i mutë të vëkilit Me gjithë se mutë të vëkilit e ka ndihmu i ma Mahmedit I ka këti gjikacat e sunnetit I ka mposht ata i thart e devijimit dhe humbjes Me gjitha ta ka thonë këthania bukën, nuk e ha bukën e salijut Pse nuk e ha bukën e salijut? Bukën nuk arë realisht e salijut Vetëm se në furën e salijut u ka pjek e ka refuzua Dhe këtë to dhe zërtham Se i ma Mahmedi kër i ka ba, nuk je, ju ka Për a i përvejt e ka jetu këtë jetë. Dhe shpeshar i gjemë njerëzit, mundohet me e praktikue një mendim, shka problem, ti mund është murujt, mund është me pas, dhe mund, ma shumë rezerva, por nuk duhet me abo me dheb tjerëve, nuk duhet me dhonë tjerëve. Andaj duhet njerëzit milan me jetuë në nat, ata qka ashtë mrena vijave të halalit të Allahu të bareke u a te ara, e kjo ka qenë dhe zërë qështja me më të vekilin. Pastaj, vjen d Ima Mahmedi, para vdekës, se tina Smuhët Smuhët shumë 9 dit, thot, djali ti Ka qenë shumë i smuhët baba 9 dit, menzi se folke Menzi se folke Dhe mërën vash njerëzit Dhe filluar me vizituë Filluar me vizituë me të madhën Dhe se e dishin se Ka mund si edhe me, me ndrujet Dhe në ato dit ka ndru, ndrujet I ka rritë dikon 7-7 vite Plak, i moshuar Shihëj të kaj Dhe voçmëria kur vinin plot njerëz, prej atyre që kanë ardhur, ardhn mbi te Hashimit. Ku që mbi te Hashimit, familjar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë ardhe kanë vizitu plot që kanë mbetë pinipave, familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë vizitu Imam Muhamedit. Thuhet deri 1000 njerëz kanë ardhe kanë vizitu Imam Muhamedit. Dhe pastaj kur kanë dhrujë ata kanë vall, ja kanë vull xenazën. Andaj për vlerave të Imam Muhamedit ose familja që kanë mbetë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë madhur shumë Ahmedin. Dhe kanë dashur shumë i Muhamedit. Dhe kanë vizituar dhe kanë kanë shpreh lavdrata të mëvoja për për ta. Thotë më rrudhin janëi për nxansave të Imam Muhamedit, fillon me ard shumë njerëzi, thotë të gjithë i pranonin ke përveç xhikatisëve. Se xhikati është problem, domosht shpesh ar xhikon me padrejtësi na kështu më radh, por është i porlim, është i porlim, a dhe thotë krijti pranonte përveç përveç xhikaca. Un ju thonte dilni shko, shko me hija ta. Dhe, thot, një ditë për ditëve, duke qenë baba i smutë Erë një njëri prej o gjalarve Thot dhe i tha Babës tem Udhë kërë vë kufe bëjnë e jedej Allah Ka hinihe e ka vizituë Imam Ahmedin Edhe i ka thanë Kujtoj e ditën kërë ki medal për para Allahut Të bare kjo e tela Thot, feshehi ka ebu abdillah Veselet dë mua Thot, murni loj frime Dë mua, e cila u vëret Frime shregullume Me za, thot dhe filloj me qajt Në i Muhamedit. Oveti ka thonë, "Qi frik kur desh para Allahut Te bareke u teala, thadha kërkonte më ar fëmit, thërga bëmi fëmit, o njerzit e e e vegjël, dhe disa brejtëre i përçafonte, e disa brejtëre i shikonte dhe njerit brejtëre i thotë, "Djalevet, ard më iku." "Ard më iku?" e mor urinën e babës tëm dhe po po më thirr mua as të tregoj për baban. Aderdash çako baba ka mësimu më mjeku dhe më u jit ilaçi atë i tha doktori ë ky njerëz s'ka smuja por ky njerëz e ka smu mrzija dhe pikllimi ky tanjetën e ka shumë mrzij thotë imam dha e viju nga frika për Zotin Xhel Xelalu mon ki nuk i ka rënë dën smuja on konkrete po ki pi, pikllimi të madh pri barrës të madhe mon ki shumë e ka hungërt vetën diçka Doktorit doktori janë konë prej atërë për e kështë tërve Adë nuk e janë ditë Që ka i bje me mëjtu të Allahot e këtë mërat Nuk i din këtë më abete Adë e ka dhëmë, këj njeri s'ko kur gjo Mirë po këtia ka këput Më bëndënësin mërzia Nësi ju ka tutë Zotë i Gjeli Gjelalu Ju ka tutë Allahot e bareke Kjo ka qenë ajo që ka ndodhë me Ahmed Ibn Hanbelin Thotë Djalit tina Në vitin 241 Në vitin 241 E 141 Dita e Gjumah Dita e Gjumah Tanë natën baba janë Natën e Gjumah Ishte shumë i smutë Në vitin 241 Në muajnë rabiul ewell Në muajnë rabiul ewell Dymbo djetë Rabiul ewell Në mëngjesin e Gjumah Ndroj jet Ahmed ibn Muhammed Ibn Muhammed Mën ka ndroj jet Imami I muslimanve Thot djali tina Salihu I blejtëm që finë e lajtëm dhe po e përgadisim me, me qute varrezat. Atër thotë të parë që ka hinën, hinën familjarët e pengamberi sallallahu alai sallam, që ka nbetë, ke që ka nbetë, prej nipëve familjarëve, të të quenë benu hashi, nëse pengamës amun nga familja e hashimive. Atër thotë hinën dhe apushin balin i më mahbelit. Dhe kjo dhe zëro shumë deri madhë. Familiar të pengamberit së sellem Me respektu një imam dhe rinë këtë dërejgje Thotë hinshin dhe Dhe apullë shimbalin imam Ahmeti Si respekt për imam i lisile ka rujt Sunetin e pengamberit sëllallahu Alehi vë sellem Ata rëthot e, e përgatitëm gjënazën Thotë fillojshin njerëzit dhe u ba Umbush pija me njerëzit Duket të nëtu me hije me pae Imam Ahmeti Ata rëthot e, e quam tek Varrezat në Bagdad Dhe gjalli vetë thot, unë patë të dëshirë mi a falë gjenazëm Mirë po guvernatori, a krijetari i Bagdadit, thot mujti Dhe më tha, unë jam këtu imami Dhe a ka posë dëshirë mi a falë gjenazëm ima Mahmedit A dhe rë thot, uh, salle ala ebi Muhammed ibn Abdillah ibn Tahir Thot, babës sajmë ja ka falë gjenazëm Muhammed ibn Abdillah ibn Tahir Ki ka qenë kumandant i Bagdadit Thot, salihu, unë e dashta mi a falë, nuk um laë Ako ja një mamë dhe thotë mështini dhe ja fali babës them Gjenazën thotë dhe mu të wëkili ka organizu komision Me e matë sa vete e kanë falë Gjenazën ima Mahmedit Thotë dhe kanë dalë në dytë transmitime Një, një milion Dhe një transmitim tjetër, një milion e 600 minjerës e kanë falë Gjenazën Dhe eri sa Bagdadi ka ushtu nga e qajtëmja kërë kanë ndru jeti ima Mahmedit ka, ka ulni jor më madhe na për çdo sokak, na për çdo mohallë, na për çdo lagje, në çdo xhami, oshtajt për imam Ahmedin Zot kanë thënë ka dek një më i madh çka e njeh çka njehin muslimanët. Pastaj thot ë uh, ë uh, Djolitina thot I shifësh nën Portuqake, njerëzit i kishin hap dyrtë të tyre dhe thoshin hajde më ma shpejt më rabdes dhe shkojnë na shpejtë shpejton, çdo kush e ka çelë derën e vet, shtëpinë e vet, por mu përgadit më shpejt, më shko më fal, ë gjinazën e, e Imam Ahmeti. Po gjithashtu atë shumë pat hov për më shko më fal gjinazën, ju jo e dini gratë nuk shkojnë më fal gjinazën, nuk shkojnë te, te varrezat, thonë dhe plot prej grave u nisën. Aç dhomon janë hutu njerzit, kanë dalë dhe gratë, derisa ploti kanë pengu ka thonë, jo jo, gratë duhet, duhet me dal, provo çajishin burrat, çajishin fëmit, çajishin gratë, çajishin ogjallar, kthej çka ka pas Bagdad, e kanë madhruar i Muhamedit. Azar e thot, janë për ogjallarve të asaj kohe. Thot kur e kanë pak that can't move, ni milion, e 600 mijë njerëz janë mbledh gjinazën e Mjafal. Thot mu ka kujtu një fjali i Muhamedit kur e ka pas ton kur o kon gjall, thoshte Mes neve dhe bidat gjive është ditë e gjenazës Thot une a ditë se mirë shavesh ka po thot këj Thot sot e kuptova Nga se këtë që ato që ka eshtinën motosimin me rejma Mahmedin Ata kër janë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë gjenazën Vesh 4-5 vetë shëpte vetë A vami nuk e ka dashtë Popëli muslimani i thjeshtë nuk e ka dashtë Nga se në zemë atë muslimanve respektin për imamat Eshtëllën Allahu të bare kjo vëtera Ata i nuk i ka Avami musliman nuk i ka da është ata E shpeshari më Mahmedi ju ka thonë Smir një vesh, shif mi në ditën e gjënazës Tukon gjalë E plët për të dine dhe thotë Në smir shmi vesh, që ka ki? Që ka ndodhë ditën e gjënazës? Dhe të kure kumpa njërzit E kuptova se kjo është ditë e gjënazës Dhe se ka thonë pengamberi sallallahu alaihi sallem Entum shuhede allahi fil ard Ju i një dëshmitartë allahu në tokë Kaloni gjënaze dhe fol Kaloj një tjetër pas do ditve dhe folën sahabë të keqë Dhe tha për nga mërë a.s. U obligu, u obligu U bo dëtyr I tha në sahabë djera sëllë allah Qka u bo dëtyr? Kër kaloj një gjenaze, tha u obligu Edhe kjo tjetëra u obligu Kër kaloj një gjenaze, a së folët mirë? Po Tha po, ju i një dëshmitartë Allah unë tokë Kër kaloj tjetëra, a nuk folët keqë? Thanë po A tërda ju i një dëshmitartë Allah unë tokë Andaj shiko Imam Muhamedi duke qenë gjallë, ju ka thënë njerëzve, se e kanë armi çu për rit Allahut, te barekehu taala dha në mesale të fejes, ka dhanë shihemi ditën e xhenazës. Pastaj kanë përmendë dietarë edhe gjëra të tjera, ka përmendë nën të ebi unë ka shumë rëndësa vetë Imam Muhamedi se doon 2-3, 2 apo 4 ditë i ushfal xhenazën, akëta që s'kan ardh, s'kan shumë të fal xhenazën, çdo ja kanë fal nesër kështu merat ditë të tëra, thotë Ka ndotë në varin e Imam Ahmed Dë pasaj përmeni Imam Shafiu Edhe atë qka përmeni Dë mëllam pjese e andrave Sënë do të anashkalojna Në në zdoj imam Kur vdes Shok të vet Apo djem të vet Apo mëtsanik të vet Që janë kompë për i devoqmeve Kanë pa andra E i përmenim disa E në këta andra qka janë Thot imam dhe e biu Thot me gjithë se andra Nuk është dëshmi Dhe asë nuk është argument Mirë po ësht ushtri Un çishdol kjo, vdesnjani. Shok i vaj, çka ka me gjallshë e ëndër, e shëndra çka ka vdej. Edhe gjithmonë kanë pyet, çish ke vot, çish ke arrit, a a ke pshutua, a ke pshutua ekse me radh. Kto janë gjërat se thash për shkak se standardi i niveleve të njerëzve janë, u nuk lexojnë për këto gjëra, nuk i njohin këto gjëra, ne do të shmangemi përmendjes, çtare. Kjo gjëra ka çën shkurtimisht jeta e Muhamedit. Shkurtimisht jeta e Muhamedit. Ajo pjesa që kanë neve në angelet me e përmend ajo e Muhamedit është porosite i Muhamedit. Edhe pse Krishti ka përmendur për jetës, dietor kanë dhënë mësime. Mësime kur ka linë, kur është rrit, çish e ka nisë mësuar, çish ka nejt me xhallar, çish ka nxitur xhallar, çish ka hec, çish ka qarku eimë, çish ka dashur Allah, çe ka bos nitetin e pastë. Këto ka kanë mësime. Mir po neve, por shkak se skemi mundsi, do të ndalemi me fjalë tek tik vet. Ky çka ka dhënë mësime vet. Fjall, ju ka dhamë për rësi muslimalve në gjdo, në gjdo pjesë të jetës së të tina Përmenim më dhe e biu nga nëzonsat e tina Thot, ima Mahmedi i ka shkrujt të gjitha librat e logikës dhe i ka mësu përmenç Pastaj kur nuk i ka shikua ato Dhe kjo është mësim ima Ima Mahmedi vëzë të qfarë alimja Alimi Kur'anit dhe i hadithit Pengamberit Alei Salatës Salatë Dhe shpesh kanë njerëz kur thonë këy vetë hadithin e di sigurisht supozojnë se di diçka tjetër. Thonë nzon se ti jo. Ahmedi kishte mësu librat më e logjikës, ai dinte mohabetin e logjikës, po nuk gjidonte. Është sigurisht shumë njerëz për shemb thotë, ai e lexuo filmin filozofin, ai e lexuo filmin e historisë, vë ai mendon se ti pse mirësh me Kur'anin, dhe pse ti e mirësh me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë thonë se ti siñjëfato, jo ti mundunësh më josh shumë mirë ato, po nuk i kushton rëndësi atë më, se s'kan peshë te Zoti. Apo shpashanë zot, shikoj filon filozofët sa fjalë të mirë pas ka thonë. Po nëse është fjalë e mirë ajo në Kur'an. Nëse është ajo fjalë e urtë ajo në Kur'an. Gjasallahu xhi la thot, s'ka ndonjë xhair, vetëm se e kemi zbritë në libr. Dhe ka thënë Ali sallallahu aleyhi dhe sallam, nuk ka ndonjë e mirë vetëm se e kum tregu dhe s'ka ndonjë e keqë vetëm se dalu. Ane, ne, vëzër, kemi kemi Allahum, e kum ndalu. Andaj ne vlez kemi burrim, kemi Allahun dhe pejgamberin aleyhi dhe sallam. Dhe modeli është i Muhamedit. Shikoj zot, i ka ditë çka thojnë të tjerët. Çka thojnë filozofët, çka thojnë njerëz zotmirë me shkenca tjera. Fit i lejha. Me të tjera lëm mi eltefit ileha s'ka dashmë morr me to andaj edhe kjo letje mësim për muslimane kës do të thon sa i nuk e përcjell gjendjen nuk e do, nuk domethon se nuk i di lëm të tjera mirë po neve kur flasim për jetën se si duhet të jetu se si duhet të me mendu ne kemi kur'an kemi kur'an ne kemi hadithe në pejgamberit alayhi salatu wasalam gjithashtu lazer për porosive te imu muhammedit ose ai ska transmeton zallsi ti el murudhi thot Një lirë për ditër e ishmi në mezlis Dhe u përmendën të Cilësit e Njerëzët mirë Ka konë mezlis Ka fillu mi përmend njerëzët mirë Njerëzët mirë kështu Sifati njerëzët mirë është kjo E kështu me ratë Atërë Tha imami Ima Mahmedi Es elu Allahe Ella jem kutena Ejne nahnu min ha ulai Shikon një lezët Kjo është mentaliteti i imamave I besimtarit vërtejt Që ka thanë Kërë janë përmenjë njërë të mirë, ka thonë, e lusë Allahun që Allahumë mësë tjeti hidruar me neve Kërë jemi ne me ata, në pik-pikje Ejnë e nahnu min ha ula, më napsë e i përmenjë njëzët mirë Mësë tja morë e me njët i kujë se na, për po e fusë një vetën aty Sikur plët njërzë, kërët njërëzë, kërët një e emë ratë mirë, imëson të rakatër fjalë Hasan Basiju, Sufjanë e Thori, Sufjanë i Mnjojene Malik el-Dinardi, Ibrahim ibn Ladhemi, Tausi, edhe kur mendon se i poston kë ky ka ngrit nalt nivel. Jo, jo. Ti vetëm e ke thon atë. Ti vetë që e ke përmendur. Nuk jeni drejt aty në. Edhe Ahmedi kujt ia ka përmendur njerëz të mirë. Thon Allah inshallah s'është i dhënë me nejve. Ku jemi na me ta? Shko, kjo më dështia, dhe shiko kjo mëdështi e madhe, dora sot njerëzit, sot njerëzit çish mendon, vëllazë. Çish mendon për veten e tyre. Na çish mendon la për veten. Apo, na ina të mirë po njerëz nuk e din, apo. Na na devotshëm po njerëz nuk e din ozë këto janë vallai këto i thek shumë shpesh këto janë mashtrime të asaj që besimtari duhet me luftuën vetvetën e vet. Duhet domos me çto kusht me luftuar me çdo më. Mos e lë shejtanin të të mendoj se je mirë. Ose më thonë e çka kam unë? Ki shumë gjë alama keqë. Nëse ti nuk e di, se çka këtu, këto ka thënë prej prej parosive të Imam Ahmet. Ato timon do e biu qal Ahmed. Ka thon Ahmeti. Do jone ka parosive. Ka thon ra'itul khalwa arwah li qalbi to vjedhës vallahi do të dhe zavallaj, dhe më shkruaj të më më më do të thon daltan ka tham vetmia është më e çetë për zemrën time më e rahatshme më e vëlladhëshme arwah dhe sot njerëzit i vao më në standardin e sotshëm njerëzit sot punojnë pa njerëz punojnë pa çajtorë, pa restorane, pa mezhlisë, pa ndaje i Muhamedit ka thonë këndërta zemra si duhet vetmia Por me Andrej Zaimov Brothers, më lutem me Andrej Sminyarzy. A ndaj pse janë lirëruar ibadetët, edhe namazi, pse pse nuk bënda na, domon namazin? Keni pa, po, domon sistemet e gabuam, apo ibadetet e gabuam, ç'i janë? Shifën janë në metëter, e kundër tani Islam. Rreshtoën krejt asnjëni s'e kërkan. Mo dretohen për ni qibla, ndrejt Allahu te barek ju te ala. Ado që ka thon Imam Muhamedi, ka thon me ne vet, o shmarrahat për mua. Pasajë normal mund me ta kuzuar vetë. Jo që sport dales pasit të qetëm, vjerë pa lavdë. Njeriu nëse don me drejt zemrën e vet, më zot, që nuk do më dha mi këput raport. Por më mujt, domon me majt, domon pank, un pejëllinvoj. Jo më shlume të allo. Sa nëse njeriu shlohet me xli se shlohet në e i prishët, prishët zemra, zemra e tia, dha gatimi Ahmeti, por mua është më e mirë të rri vetë dhe ta jetoj vetë. Tithashtu, ka ardhë nga Muhammed ibn al-Hasen Ibn al-Harun I sidi ka jetu në kone ima Mahmedit Ka thonë e kumpa ima Mahmedin Kur es të rrugës Shikodhe sërval Gjdo fjalli i Muhammedin më medrese A të ka thonë sheikhul islamu të imi Mami mësëllëti më me mësëllit din Illa vëfiha kaulën i Ahmed Ska ndo një mësëllit dhe mësëllit dhe mësëllit dhe të fes Vetëm se Ahmed e ka një fjallat të E ka jetu a thonë Shik Qat kolhashme rrugës e shih me Ahmedin. Thotë, nëse dojsh me vi sku mas, e urrënte. I thonte, mos hasni me mua. Vat kahet. Do sa sot njerëzit? Vat tutën mehet vat. Mar njerëzi me vetë apo plot me ja, njerëz? Ose thotë, ta mbaje shoqni. Po aj di kohë të shoqni tjera, hajde. Mundosh me hes vetëm me thonë subhanallahu alhamdulillah allahue akbar. Edhe kjo është shoqnia. Me shoqëjnumi Allahun xhel xhelal. Andaj thotë Muhammedul Hasan Kurhas Tahmedi ha zonë të mes me kërkan. Thon të lëm ni vet. Lëm ni vet të ec. Pse pse m vini? M vini pas. Dhe pastaj ë domon për men, imam da e biju. Pse ka ndodhur kjo? Thot i tharul khumul ot tawadu. Thot imam da e biju. Domon kurë vje ke transmetë. Thot mi dhom për parsi i kes be famus. Dhe mi dhom për parsi modestis. Dhe mi utut shumë Allahu xhel xelaluhu Kjo është alamet se njëri atë u shpetuhe Me para përqifet min Me jutut Allahot Dhe mës me dash me da lemni Kjo alamet se njëri o në rrugën e drejt Dëse njëre sot qka dojmë dhe zërë Mi da lemni Me nejt me njërëzi Me pasë famë E thotë para Allah ka ka e kam Këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë Në milione gjashtë minjerzi ja kanë vall xenazën. Dhe kë i duhan rrëzimin e Muhamedit. Mode Ma kanë thonë plot me dietarun, a tham, s'kemik mund si ket mi plot për men. Plot me djero kanë thonë, kush dyshon në Imam, imam Loken e Muhamedit, a ja zindik. Në nuk ka lidhje me fenë e Zotit të barekë. O xala, edhe kjo është për asaj që ka ardhur nga Imam Muhamedi. Në rëbetëv, thotë djali i ti, tij Salihu, ardni njerë te baba ja. Dhe ulut Allah i trujt, Allah i të një modë E kështë të në bani doha për, për baban E qëka i tha Ahmedi? I tha, për, elhamdullat Allah i ma mundësaj mullut dikush për muhe Tha jo Tha, punt nuk matën qështu Me fund matën punt Qa pi thot? Ka në njeri ka po doha Ka të në njeri, ti shkajt në mba tash Nuk o ketë ajo është ka shifër Në fund matën, ka thonë sallallahu aleyhi sallem Veprat pëshoho si pas për fundimit Andethe dhe, dhe shikos e i kuatu zotit gjelit gjelalu hu Këi ka po doa dhe me njeri madhëti Zotit ruit, zotit nimov Ka thonë nuk janë qështo E këshirëmi më fun e Nuk i dim qëshnave më funi E sot njerëz e dhe dhe dhe dhe na qëshpo jetojna Këi që na cikur të këna funi Cikur e legzojmë gajbin apo I dim fletat e gajbit Wallahi ka pas për njerëzve Ne përmenëm të istorie Aschames Ne gjashijur Qike e Busufjanit ka shku me burë në vetë Emigrim për i të Allahu Gjeli Gjelalu Ka shku në vesini në Etiopi O i kapul qikri shtert O bomur tëtë kandrujit Dhe thotë qikave të ramle Qikave për shufjanë në gruja vet Ka thonë dhe ajvdic pjanets Jove që kandrufen Pinter aki shumë A thonë zemrat janë në dorë në Allahu Gjeli Gjelalu Dhe të me lutë Allah O Allah rujem O Allah rujem Qishton të pengamberi a.s. O Zotit si likit zemrat E njerëzën dykishtat e tua Në baje e zemë në time në fejnë e Zotit Në baje e, e, ze, e zemë në time në fejnë tane Andoj ka thonë Ima Mahmedi, jo jo, punë të janë si pas për fundime Gjithashtë të lezër, ka apri Ima Mahmedi për osia Kërë e kanë kan lemru, dikush ka thonë Ja kemi kazu filanit hadithin e pingamberi sallallahu aleyhi sallem E ka refuzu Ka thonë Ima Mahmedi, më rëdde hadith e Resulillahi sallallahu aleyhi sallem Fë hua ala shefe heleke Ka thonë kush e refuzonë Hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ayosh buz çka trrimit. Shikoj, i mua me di dozor, i mua me di edhe shprehet kur i përmejnë ndon tok argument. Shikon kur thonë dikush, kush e refuzon Kur'anin, hadithin i shkatrruma, ki s'po thot ç'është? Po thot mbuza. Pse? Po ku e ditë ja shkatruar ataj? Jo? Mir po ki po të gaton në rrugën ç'kë ne e kije. Allas shikoj, von, osh ni shprehje por dallot. Djemo, veç me ajë buz shkatrimit edhe në shkatrim, ka dallim? Ka dallim? Ka dallim shumë. Kur e vetë çini me Muhameditin por shumë për meseleve, të se nuk kishte ajet në Kur'an të prer, thoshte se duket punë. E urrej kët punë. Imamat kur e morën thon çu shik ka mundsi Imam Muhamedi këta më urret, thoshin haram ka dosh me thon po s'ka jetë titat. Ska zhjet tekst me than Haram ka than Se duket pun E u rejket pun Adhe shiko Ka than kush e refuzon Hadithin e pingamberit Alei salatu selam është mbu së shkatrimit Mbu së shkatrimit Adhe shiko Shprejet i ka Shumë ndjeshme Rahmetullahi Alei Allah e pas më shirua Gjithashtu Ima me i të veze Ka fol për Shumë për Fjallëve të mira Prej asaj Ka fol është bo më abet me zlis Për rinim Moshën e re Rinija Ka thon, te I në gjason Si kur një senit kër e kinë dorë E ma qështu E dhe për një her të viz dorë A dhe të bje Shpejt E kinë sen dorë Abo Edhe për një her të bje pa, pa dëshirën tane Thotim më dhe e bjo E ka për qëllim që Shpejt shkonë rinia Që kërë për një her të dhe Una Allah kam vakt Jam i ri june Po të këshirë një plak vete Vete një plak Qysh do këtë rinia Sa të ka shkuve Sh Andaj, qka ju thonë të uh, urve të mnuzubejri talebeve të veta Kuri shifte që nuk janë shumë të zelëshëm për, për me mësue Qka ju thonë të, o ju tri Ju sotin i tri, shumë shpejt kini më më pleq E bani, pristën i brezit jetër Andaj, sa shpejt dhe të kalon, kalon jetëa Andaj, isha njëri shumë shpejt i banë 30 vjetë, 45 vjetë Shkontë Allah u gjeli që i lalu Andaj, tha, rinia për mua e siku njësa në ke pasë ndorë Dhe të kara, dhe të kara Prej dorë Kjo ka qenë prej shembolimeve qe që i ka pruhe Imam Ahmedit Dë gjene këta E që nga duhet qëpesh Në aspek raport familjar Imam Ahmedit Vezer Ka pas dy grabe të Vetëm dy grabe Dërsa fmit e tjerë i ka pas Në mona e o qka quët Robria e Në monë Robresha Me një gruje ka jetu njëzët jet Njëzët jet Edhe i ka kaldzue Do më thonë Don sa votvat, tu dosh me edukua. Ka don shikoni, Allah e pasmëshiru gryën time. Çka do njerëz ju vënë malë me fol për gruën. A do të thonë, edhe kur të folë, mande do njerëz kur janë në rrugës me me gra, e ul kokën, nuk jep as salam as kur gjatë. Kjo është vërtet katastrofë. Kjo është për për pa edukatës. O ti me grua po ti dush me dhan salam. Çka ti fol për me emon, të ngjallën salam, kur e kanë bënë saman publik. Ya ja, Rasulullah, kanë edhe shumë të haisha. A i tha, ja, s'u da, piburove, e po tha papën e vetë E tash, e, ku tisa njështë përshemë mundohen me, me, këto ma gjelazja, na vëton Ma gjelazja se për nga meri sallallahu alai sallim Ma gjelazja se sa, në kejtë sa avë, ja udim e imrat gravet veta Kejtë sa avë, ja udim që ka imrat gruja vetë Dëse nësot tisa njështë mundohen, mundohen një gjelazit fabrikume me jetue Këj ka, që i ka, ima, me, nxansë e vetët, me rrudhin, nxansë i vetësht Nuk e ka as Tha Allah e më shërof grënë teme, njëzëzët vjetë këna jetu bashkë, kur si në rokë për një fjallë. Këta i më më dhe e vijë thotë, shiko mirëqenjen martesën i më Mahmedit. Sot njëzëzëzër, dytë të ndytë që ka të baje, o gjo, ma ka që u fjallën, që të baje. Dë vjetë i ka bo martesë, së mu i thotë me duru unë. Njëzëzët vjetë ka jetu një fjallë që në rokë, një fjallë. Normal, këtu nuk po themi, është dianësore kjo dhe, Edhe pjesa e gruës dhe pjesa e burit e ka një mu këtë puna ma. Por që imull me, me pas për ditë dhezër probleme Por gjdo ditë konflikt Nuk shkanë kjo E siptarë du të me këndru, ku a defekti Ska mund cilë dhezër Adhe e ka përmen, jetarë kanë thanë Kjo është për edukatës të lartë, i mamah medit Me i tu dhezër, vallaj, di kanë me thanë njëzë ditë mere jetarë Si më së trokë është q Nis 20 vjet që 20 vjet, mendoj që 20 vjet. Ni fjalë thosë që na ndruan me grën tej, e di ti. Kuptimin nuk kemi rrok as ia. Kjo ka qenë breë edukatës e Imam Ahmedit. Gjithashtu do të kujt nga Imam Ahmedi, uh shumë fjalëve të të thërat si kanë bën manipullisht shumë qartë, sepse vetë Elmit Imam Ahmedin, i ditë për ditë, ka kanë ka kanë çënë duke tregu hadith. Ka qalu El Disa prëjatësh e kanë qenë tuntu, diku sigurisht janë ni si të nënçmu. On ti shumë krenar, e këto shumë nënçmu. Atë ka thënë Muhamedi, "E xad na hadha al-ilm bi-dhull." Këtë ilm e kanë marrë të nënçmu, çupto e kanë marrë. Nuk e kanë e kanë lut hoxhën, e kanë shkuar hoxhës te sfija, nuk e kanë prit hoxhën. Ekso më rad, ka thënë do nuk e jap mi pos me nënçmim çe e kanë marrë. Onë, unë e kum lut një mend Në Medine, në Egypt, e kom lutë hoxën Kalzoma, kalzoma, e kam prit E kam duru, kam hek E qështë përdo t'i unë ti me t'adhon pasmima? Jo, ka t'inë në nëshmoshë edhe marrë ilmen Qështë të tradit? A dhe kër i than imam Malikut, khalifja Hajde më somi e vlatë të shpija Qëka i than imam Malik, o khalife Nuk shkon kësus e na e prish në rejnën e sahabëve Sahabën gjami e kanë që ilmen Një bati sa njerës mundot me e shvendos Mundot me trunën e vetë Thot, Kjo është davet, kjo aktivitet Kjo qështu bëhat Kush ka zonë qështu bëhat Ka zonë sahabët Ka zonë sahabët A do shikojë vëzri i Mohamedi I Mohamedi nuk ka dalë me bëzhurë po Nuk ka dalë me bëzhurë po Ka zonë fërën Mirë ponë, sa njeri u ka uzumë i Mohamedi Sa njeri Badjenevi në ashtot i manu kërë lezona këtë titull Që në umetin e Mohamedi sallim, Ka egzistu n A dhe djetarë kanë dhënë, përmendëm i Mnil Gjozi I ka pasë difleta me shkrim të imamahmedit Thotë u kalë shpija, atot difletas u kalëm Se i ka shkujt i Mnil Gjozi me dorën e tila A dhe vezër kjo ka qenë brej, asë që ka përmendë imamahmedit Gjithashtu vezër ka arë shumë prej fjalëve të mirat nga imamahmedit Porosi, së e, dëshurëm të i përmendim Ka përmendim i Mnil Gjozi në livrën e ti me naqibu El imamahmed, vlerat e Imam Ahmedit nga nxansi ti, i tij Abu Bakr al-Athram, tonta qandojui Imam Ahmedin, duke i lip njerzit fetva. Nuk kanë qenë prezant, njerzit dëshën o jo madh në fetva, Imam ma ibn fetva. Fa yukthiru an yaqul la adri. Esh pa shtonta sedi. Nuk di. e shor, njerzit, ndoh, tpid, tithu, se di. Kush shpash apo shoh njerzit ndodh të pyet, di thu sedi. Po kush e di o xha? Po nuk di. e di. Nuk jeni as ka di. Gase instalohet gabimisë Hoxha i Diket, ku ku ekziston ai Hoxh? Ai Hoxh ka thotë se i Diket ai ka rënë. On të ka manipulut ka, ti thojmë neve arab thon ka lyj me vaj. Apo te ne i themë të kaloj me akull. Un ai ka mashtruar vëzën. Ne njerëzit ka thotë i Diket, sum hi kur gjo i Diket senë, ai ka rënë me ty. A dhe thot nzan si vet. Shpesh e vet sin Imamin fetva thon se se di. Thot Abu Bakar al-Athram nzan city. Si A qenon qibia çaj nuk i, i dën të mendimët e sahabëve dhe tefsirin. Shka thot, o dhali këthi më katë, arafële ka u i le fi, në qatë fetfa shka vet ki, e ka vetë ki, pyci, jo që imami nuk i dinte, thot, Bekri, Umayri, Othmani, e dy nke shka thonë në Bu Bekri, e Umeri, e Otmani, e tefsirët e Imli Abbasit, thot, mirë po, nuk dinte cilë amë e sakta, si pas këtina. A, a, a mu në me parëm duhetë kjo, këshu shumë e madhe, nëse e, e, e kuptojme ne. Më në imamahmedin e kanë vetë një fetfa, Edhe pse ka thonë se di Dhe mon nuk e di pi këtëre krejtve Cile e bje ma esakta A bo A sot so njërë zilezër Mi thonë që ka thonë i bubekrin që ketë mesejle A me pa që i shjefet fasu Hanë Allah i ladhim Mi thonë omejre që ka thonë që ketë mesejle Abdullah i bënjabasi që që të thonë që ketë mesejle Që këja jetë që shpjegohet A me ha gjosh të ashtë nësën hina fell Po të jedhe po të më bëhë muftia Së përdojna me, me hi Nuk mund është ti edhe në deti do me i me morë Bargaritarë, ama preja ti më bregë deti Ska mund si dhe zërë Dush me përçak du, o him me më, më fell O ri bregë deti Ama jo edhe më bregë deti edhe fell Ska mund si, a da i thot A i dinte me sejlet Mirë po nuk, nuk dëshiron të me Me u përgjit Thot Muhammed i ben Ubejt el-jememi E kam do gju Ima Mahmedi Rahimehullah duke thon Shikoni së panulloh Ka thon Ima Mahmedi Ndodhë që një me sejlet vetme E studioj 3 vjet të plota Derisa e prej besimin të më për ta Shkosë për në Sot njërës e thotë, hajde ma shpetë Po kuj të gutë, kuj të shku 3 vjeti më më me dhe thotë Një mesejle, ndodhë që une 3 vjet Një mesejle, e këshyri mirë, e këshyri mirë, e studioj mirë E vëzhgoj, e ullumëtoj dhe në fundal me besim Që shushto është këpun 3 vjetë, sa kanë investu dhe zë njërës e sotë për një mese Di avë, kanë gu derës O t'i di ke i fështë, shkoj më ndërës A i dëgjoni kësi, kësi halet njerëzve Vallah i musibet i madhë Thot I mërë gjepi dhe ka arnë nga Ima Mahmedi Se meselen e Talakit Edhe zakoneve t'grave E kamësu nën vjet Subhanallah Ka përmen në tabakat e l'hanabile Dhe i lë tabakat e l'hanabile Që ka thënë dhe zërë O është në mesele, kur shle o t'gruja Kur këthejet gruja Kur leot me shkurë rëzu kur, kur i ka i, a, i detin Zakonët Kur e le namazim Kur se le, le namazim Kur sregullohet Ma dhe shpesh e her Kur na dërgojnë pytje Hajde ma shpetë përgjyqen Unë me të thanë falu Qish me të thanë Më fal, me të thanë më së mu falë Qish me të thanë Tu dhe jetë janë rëzik A dojë kanë thomër i Mohamedin Në një vjetë ka thoni Mohamedin E ka mësu talakin Dhe Mestracionet Zakonet e grave Kushtot, po zakonet grave Zakonet grave Zakonet grave do këtë këtë ime e ma vetë Namaz është puna A mu fala mos mu fal A jep t'i fitfa A ban mu fala mos mu fal E kështu me ratë A dhe qikodhe sër Të këto ilmi a konë shumë i madhë Kur anja shumë i madhë A dhe ne e përmendëm të imam, imam maliku Kër i tha njonit O imam, kjo mesel e leta Mesel e leta Tha mirë për t'i e ku ka në fej mesel e let Ku ka në fej mesel e let Për nga meri sa dhe së Më sfogun. Tundroyet i ka thon Ajshës me shenjë. Bëmo më sfogun. Tundroyet. Legjosh sot mesela, meselë të vogla. S'ka meselë të vogla lezantë. Ne sa në shkrim për Allahun xhel xelal, u në shkruajë. Vallahi sot subhanallahu. Një onit, mana që çem. Debon qaimia bia. Një onë më shku sot ti firma, më ta mor më ta mësuon në shkrim. Ne ndamzo në shkrim, më ta mor volën. E firmom më sfolën sa ka firmë here. E bën këa me në çon duni on kom. Me pas firma. Allahu më damorti vulën, edhe më shkumën e shkruajt ventan. Por diçka kësaj donjaje. Çka bën ti vëllezër? Çhaba, çhaba onjërzin. Po vranon vetë, vllah, vran. Do sai po di shkruën e mëntallait. Ka thon, po, ka thon jo. Po çka bën Allahu ditën e gjikimit, do ku për kam shkruajshëve? Ti sot ça lejon kur kujna më jagon lapsi, më jagon dikujt, çandon shkruën ventan, apo? Jo, unë fol vet. Unë shkruaj nervat. Vallahi njerzit tatimin Islam më shkumë paguajt. Atë jo unë shkruaj e paguaj vet më mirë këshilli atë. E mos folë me më pronsime E prona e mave kështu më rrat E ti vullën ta nëse a jep dikujna A vullën e Allahot Po mere kjo feja përket Feja përket në në shkrimi nuk ka përket Mojë me dhe zë Feja e kejt le Ama në shkrimi për Allahot nuk ka përket Ka caktua Allahot njerëz Dhe qanë që folën e mërë të Allahot Të bareke Kjo ka qena jo që ka Ka orën nga imam Ahmeti Thotin në Rejepi Në gjemi lëllum Thot ka thon Ahmeti Njerzit kanë nevojë me të trajtu bot. Kur ti urdhrosh për të mirë, do ti ndalosh nga e keqja. Ëh kur ti urdhonj njerzit për të mirë, bën namazin, jepëzë çautin ajërën e Ramazanit, qurban davaç ka kemi neve. Dhe kur ti ndalosh nga e keqja, për shembull, ka haram, që ndalume, ka thonë njerzit kanë, domon nevojë më fol bot. Pashpërsi. Për dashni njerit. Ka thonë ai i cili publik ban haram publik ka dalë, o shprish në publik këti lejot mi thonë nëmonë me të ashpër edhe me nëmonë me shprej nëmonë me njëloj lartësimin mi ta dhe sa njëzët thjesht nuk din, din, ka epshi, me me që, që ka nuk i dinë dhe njëre dinë dhe njëre ka mujt epshi ti duhet me thirë me të mirë dhe zër pa që ka thonë ka thonë edhe shikonë në ibnime s'udin që shka bota vetë shikonë dhe zër ima Mahmedje ka të instaluar në kokë që ka do të që të qëllët dë n Jo unë di kam përvojë punë unë. Unë kam përvojë në pasvet, kam boda vet. Po njiç vet me boda vet. Sa pa pa mirë di. Sa do kanë tu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah i ka zbrit ayat radhiyallahu anhum. Allah i klas me ta. Atë ka thonë, "Këshni në imin Mesulin, çish ka boda vet. Çish ka boda vet, ka thon kur ka kaluën pran disa njerëzve dhe i ka pasht janë të bod diçka që nuk i përket, nuk nuk nuk kanë rregull, çka ju ka thon, subhanallahu alazim. Shikoni imin Mesuli çka thon. Mahlan Rahimekumullah. Mahlan, rahimekumullah. Runo, Allahu mëshiroft. Runo ka dalë, Allahu mëshiroft. Ibni Mesudë, ka mundë ai ka mundëveza kit Kur'an me ta lexo punë har, e me tafsir, e me hadithe, qoftë atë Ibni Mesudë. Dhe ka thonë këyne davetin e Imam Ibni Mesudë. Donë ku i ka punë stëbarë, a vëzër, ose diçka tjetër, sakon rregull, ka donë ka dalë onunë, Allahu mëshiroft, s'ban kështu. Shiko, nëse asot njerëz i thotë, i kum kallzonë tre harë rjo. E madhe ka lash, ashtu, domthonj ja kam çel derën. Po kush i, subhanallahu, ti më ka dhënë 3 ar. Ja ku ngrit argumentin ku do diçka. Do të më mshiruo edhe veten edhe njerëzit. Seriozisht do të më mshiruo edhe veten edhe njerëzit. As xheneti, as xhenejmi nuk ka jotë. As vetë se kit sigurt, as kur gjallë. Thuaj njerit me të mirë, këshilloje me të mirë, parceloj me të mirë dhe thuj, ti e di Allahu ti. Ku ska më, unë i important, ti important. Ado që ka thonë, shikoni imin më Mesudin. Shikoni imin imin Mesudin. Mirë për po, thodi mu Mahmedi Vazhton me ka dzu Qish bëhët daveti Ka thon Je mërubi rrifqi Uel khudua Ka thon në turnoje me të mirë Dhe let në nështrojot Në kur t'i thush dikujt bane Jo si përshimu po, Bane Allah i ka thon kuran Po ka dhal se dhe ajo Edhe aje e njën vetën që Dhe mënë është me një Me një par frekuenca Ka thon kur të thoi dikush Urdhër Let ullët Pase ka thon Fa in esma yekrahu, la e nëse ti kur i ban da vetë dikujna A i të thot fjal të radhën atyje Qa ti të nervozojnë Ka thonë mësë të nervozojnë Ka thonë se? Ka thonë se tu i ba da vetë Ata i folin di shka shakysun e banë E ki pas ta i fillon me embrojt vetëm Dhe më qishë këtu full për Allah Shka shë full për vetëm A, a i sikën i farzon në rëzik shme dhe zër Më më përshem o ti i fol dikujna A i thotë sa qashtu Gabim e kini ju, gabim kete kini A dhe ti tjanisht ashtë Kush me ka bim e ka? Ta një ti mo, që shkeve për Allah Ashtë ti vetën e mbroj, apo? Ti mu për më dhu ka bim ma? Dëmon, ke nisi për Allah Përfundoj për, për vetën vet, A dhe i tha i mamahmedi Kur ban i dhe vetë A njërëzit dhe zërgjithmon Kur ban të i thirjet Thojnë dhishka shka të sëne ban A po, sëne ban të Që njërëzit të të i Kush jeti me më ka zhumu e? Une e di Qire për në që shkeve fis e bilillah, ruk të allaut, kalon ruk të une. E na e shohë, mi dheze sa shpesh kalon për une. Sa shpesh, rëzik. A dhe ka dhe ima Mahmedi, let ket, kujdes, kur të ban davet. Të dhe është të lezër, ka ard nga ima Mahmedi, shka përmen ibnë Muflih, në libën e ti, el-adab e shqerëie, ka dhe nga ima Mahmedi, thënë të ima Mahmedi, inëme në nasu, bi shujuhihim, fejda dheheb e sh Ka thonë Muhamedi, njerzit jetojnë me dietar të tyre. Kur tju vdesin dietar, me kan jetohet. Shko, kanë ka thonë, çka sa kanë ri? Ka thonë njerzit jetën, jet, jet dinitet, jo jet njerzit hajnë pica har. Sahar kanë homogene kan pi, jet për nimet. Tju shedo Allah, ka thonë kjo bën vetëm dietar. Kur je me i rithum me dietar, po ndryshë ka thonë ku shkojnë në dietar, çu ç jetohet. Dhe kta e ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, a dinë se kanë dhënë Imam Bukhariu Ka thonë Alej Salatë të Seram, nuk bënë të kiameti pa deskit, pa dekjit të gjallartë Nuk bënë të kiameti pa ndru jetë ketë ulematë Kur të desin ketë ulematë, jesin veç gjahilatë E pastaj vetën e mezveti, që isha kjo mesele? Dallu ve e dallu Vetë hupin edhe i humbin tjerën Sheta s'ni ojtë në tokë Ata rëthot bënë të kiameti Dëmonë, shikoj me Mahometin nga kjo adith e kanë zi Ka thonë jetë taj njerë zdo është të litë me djetar, po ska djetar. Asana basio çakafton për këtë fjalë njëjtën. Ka thënë mos më kanë në dietar, nëse kaloj në kafsh. Dhe keni modele ju për më parë po ndonjëse si dokë një jetë pa pa ulëma. Ka thënë Imam Muhamedi, shikon e vetën. Shikon çfarë gjërat imta ka hië. E kanë pyetur Imam Muhamedit, çu është më lip nuse? Tash mos Ramadanit. Çu është më lip nuse? Ka thonë i më Mahmedi Kur ta kërkoj e dikush dorën e një gru, gruaje Dorën e në ndo me martu e Ka thonë Filëmisht Letpysë për sfarë Ha Letpysë për Bukurim e saj Njerë në të shyre A i pëlqim apo jo Pastaj Ka thonë Nëse lëvdrohët për ketë pjesë Bukuris Letpysë për fejnë e saj Nëse le vdrojnë, le tha martoje bon, I më më mediv në në regull Për ata shkësa në martu, ata shka e ka në martu A do e dhe shbereset gjithve Nihar vetë për bukurin A të pëlqenja po jo Nëse marë pozitiv, kalon dytën Për fejnë, nëse marë pozitiv Vajzdon rrugën e se të pëlqenjë Pasaj ka thonë uh, Dhe most pyj se fillimisht për fejnë Shkon janë i thotë Qëfar feje ka, qëfar morali ka La drojfe, musliman e mirë, edukuar me xvara. Ka dhan fe in humida sa'ala anil jamal, me samare positif parfait, pastaj thot kë nëse pyet për bukurinë, e kë e funit thot nuk i pëlqejnë. Azara thot nuk e pëlqejnë dhe e lë, thot edhe realisht ky e ka refuzuar për bukurinë ndërsa feën e katbir. A dhe ka dhan fe yekun radduhu lil jamal la lid din. E ka ra vjosë në kështajshme e e jo përfej. I momentit vëllazë, njerzit i edukon çfarë? Çem mos më prish aj raporti mes njerëzve. Por çem u ndodhë Zot, ti pyet për dikën e moralshme, dinjitetshme kështu më radh, dhe ti kur e bën një arkët pyetje, e ngushton familjen. E thash pse s'e pëlqen ajo? Dietë, më mirë të vash se ti s'e ke pëlqyer mo fizionomin. A dhe më vjenë gjë këdon, ni arvat për bukurinë. Ni arvat me bukurinë. Pastaj për bukuri. Pas fe, çe kur ta refuzosh njerëz thojnë, "E po, ky për fe kotrat më refuzove." Unë për shemb s'um ka pëlqyer, e dua edhe më më takvalike për shemb. Atëj njerëzit nuk nuk shikoj njerëzit nuk preqën kur ti i thuaj për shembull unë e dua për shembull më më devotshme, edhe më devotshme, jo çës s'është devotshme, ama kur i duaj nuk është e bukur, sikur domthon e cënon, ai ka thënë Muhamedit mos e më cënoni familjet, po pritni një herë për bukurinë, pastaj për fe, domthon mos ti mos ti ngushtoni, mos ti ngushtoni. Njerëz, gjithashtu të Mahmedi, ka dhënë kaq nga Imami Muhamedi, ka vënë në mëkë qaimel ju zinë me dalë ju salikin, ka thënë Imami Muhamedi radiallahu an, "El nasu ila el ilmi ahwaju minhum ila el taam wa el sharab." Ka thënë Muhamedi, njerëzit kanë nevojë. Ha, ai thojë nevojë, ihtiyac, ç'tu ka thënë Muhamedi. Ihtiyac. Ma shumja ne ihtiyac njerëzit për elm dituri, sesa për bukë dhe ujë. Ka thonë njerë i ha bukë një ditë, një herë apo dy her. Nëse të natraval, ta më ditën eha, apo dy her. Ka thënë, ndërsa nevoja e njeriu për elm është në numrin e frymarëve të tij. Rahimehullah. Njëri do të sakën nevojë për për elm, sa ki fryma. Çdo frymë është ka të dhënë përpi e tërheq, e nxjerr, në tërheq. Allahu jilal ka më të karku. Sure Maryam ka thar Allahu tebarake ve taala, wana uddu lahum adda na yenziu por tëllim frymarjat. Sot, bant, e... ha, a të shikën njëzë, sot, përshem kërë bëndë punë e hajes A ha gjithë shka? A pe gjithë shka? A blenë gjithë shka? Jo, a vejtë gjithë shka? Jo E kërë vene punë e fejes Ha? Isha allah Allah i kabul Kjo punë e funit Mëvejt ka dhe në gjere parën këta Ta di shkada allahu Shkada për ingambeli sallallahu A ishtë razi allahu Mëzban të e na, a jo qka delnë në në avojtor më më më ndarshme dhe më ma mëdhe dhe më më lavdrueshme se sa feja Zotit e Zotit të baruk e teala. Do so të shikoj njerëzën veso. Shiko, shiko sa çka bën për bukë. Shiko çka bën për ujë. Shiko çka bën për dyqane të tjera, për tezga të tjera, për pazarra të tjera. E kur vjen puna e fejes, ta mos e shtrëngoa atje. Jo. Po ti këtu, po ti këtu kompirën e ke shtrënguar. Ti po për dyqanin tanë kë Ahmetin bë e banve. E pastaj kur ti thua ti kjo për shemund, kë nuk çndron fejë. Dhe që i së për që ndrej ka ka i prunët ju këto E ti ka i prunët ju këto tuat A dhe shikoj, ka thoni Mahmedi O ju njerëz, ju sa kini frim Kini nevoj me dit për zotit Sa kini frim, kini nevoj me dit për fej Dërsa buka, i dit ha 8 dit ka gjëruj me Mahmedi A i në këka matë me vetën A dhe prapë kur ka folë për njerëz Ka thonë, një hera po të diher Dhe pse me standartin e Mahmedi Në tre dit, katër dit, ka hongër bukë Rahmetullahi alejt alla kyoj vezraye shaiku apelve imam aije por me fjalë dhe me këta përfundojnë vezë prosidimi muhamedi tan të shumta me i pokohenve na ka përfundua ka vërmen imam ibdil jauzi në librin atim anaqbu al imam ahmed ka thon djali i tij na salihu thot në njëri e pa babën tem boj. me bojë ngjyrë apo as e nën me bojë në të kaluarën ka marrë ngjyrën e ka vendosur lapsin dhe ka shkujtë jo si sa thot fadhaitha ya abu abdillah No, o imam, o Ahmed Entë qëtë beleghte Hathel mebleg Ka thonë të ku ke mërinje Qëfar pozitë Dhe jebo plak Dhe jebo imami muslimanve A jende vrapon Me njërë e me laps Qa ka thonë imam Ahmed Ka thonë me al mehbara Ile al meqbara Apo mehbara ila al meqbara Ka thonë me laps Dhe me njërë Dheri sa të mërina në vërë Kjë shaj ka pa Dhe me ohojgjë mos gajmo Të je plak A la vrapon menjyr, me në gjyrë Dhe me laps Ka thonë me laps Dhe me në gjyrë Dheri në vërë Dheri në vërë Dhe mën ketë laps nuk e la Dherë sa të të mëshlonin vërë Prej dashurisë që ka pas për elmi dhe zë Dhe zë sot njani pejneve E kri një shkullt mesme E kri një fakultet E dhe thot Fatë një shka të doni Qam medvejt që ka me dvejt, ki derim vërë lapës nëse ka shluhe, dhe sësoj njërëzë dojnë me ka dhutim e, që ka mëse shtrëngo shumë, për që ka mëse shtrëngu e, shtrëngu ma, nuk në kena shtrëngu na, adhe që ka thënë i Mahometi dhe zërë, plako dhe zërë, plak, i thim, i thim, i raskapit, i rem, 28 mu i rem, i me prangë nga i kamoj 28 mu i dur të tina, me zhida të akuraliru e, me njerë ka shku ka dhe ka vrapu në përdu nja, për me e kërku e fejnë Allahut të bareke, u e talë. Këtë dhe zërë është imam Ahmejdi, shkurtimisht nga ajo që ka patë mundësime e shkoqit, në elusve Allahut të bareke, u e talë, na mundëson me ndjekëta imam, me ju shku rrugës të tëre, me, me plëcuveve dhe vetën tonë me msimit të tëre, elusve Allahut të bareke, u e talë, që zotë i unë gjele gjelalu, na mundëson që, اجري من توه نمازتون الله تبارك قبول جلا وبرتون الله جل وعلا تبارك قبول كيا كي ميشلوه سبح الله كيكمي غابو بي شيطان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين